Goizuntan ebola erituasuna aipatuko dugu, dula urte bat Afrikako ginea erri agertu zen lehen kutsiatua, lehen kasua. Geroztik Afrika azkarki jotzen du eritasun unek, sortzi mila pertsona baino gehiago hilditu eritasunak, hogei mila kasu agertu direnean Afrikan mende baldea da geienik unkia izan. Eta gurekin mugarik gabeko medikoak edo MSF edo MSF elkaarteko erizain bat nahiara mantzanares donos Egunoan zuri? Egunoan Berenik uh, nahiara, noiz sartu zira Afrikatik? Bueno, ba, nik hazin nintzen 2008an, baino ebola e, gaitasunarekin, e, ba, hazin nintzen lehenengo momentuan, apidilean e, ginean Zoi negri aldetan egon zira, Susana? Ba, aurten egon naiz e, ginean, konakrin, e, kapitalean, gero e, juan nintzen e, kongora, eta hortik e, malira Zu erizaina zira, beraz, hanser lanetan ari izan zira, susen? Bai, ba, gehien egungea e, tratamendu zentroetan e, eta baita, ba, e, formazio pilo bat egiten, e, ango jendearekin e, lan, lan ian. Eh, Aipatzu dituzun eh, egi alde guzietan, antzekoa da? Bai, esan e, da, ez da berdina, e, alde batetik, ba, datu bezala, ginean eh zenbakiak oso altuak dira. Beste aldetik kongo beste sepa, bueno, berdina da, baina beste beste momentu batena hasi e, e, zan eta ez da ez da berdina, ez da kasu berdina eta anaiko joanzan e, bukatu genuen eta epidemiaan ja eh bukatuta dago. Eta malin adibidez, izan da kasu bat etorizala gineatik, e, iritzen malira, anegontzian kasu batzuk, e, eta ebaita hor e, ba, momentuz e, bukatuta dago. Ebola eritasuna ezikak hilastek edatzen da, hori tarazten alduzuzuk, erizain bezala, nola edatzen da, zer maneraz, Ebola? Ba, dakigunez, e, fluido guztietatik pasatzen da eta oso, oso errez e, kutatu dezake, dezake, dezake, dezake e, ba norbait gaisu balin badago berarekin kontaktuan auketen bare egote nola bizi du lekuan berean populakuntzak beldugarrekin enbizi dira edo edo estira sinets kontsientizatuak Ba, pasatu dugu, eh? lehenengo momentuan ikuste ikustedet ba, jendea ez zula sinisten, eta ba, hori izan zen zaila ba, eginzun kasugeio eukitzeaz, e, jendea esun ez zinisten, ezun informatzen eta zaila izan zen kontolatzea, gaur egun ikustedia jende guztia kontzintatuta dagola eta bai beldurakit, nola ez. Txektu horik ez, mementuko? Momentuko ez. Eta lantzen ari dira, estatu batuetan adibidez txertu batzu, baina ez da laster bat atzeratuko dela? Esperantza ez lagalzen, espero dugu baiet. <laughs> Gaur egun, ba, egia esan da, han, e, eguneneko abia ez dagola eta tratamenduari ez dagola eta ba, askar izan behar dela, e, gaitasuna oso askarra da. Eta zuek erizain gisa, ze, ze maneras eh, sendatzen duzu edo? Nola tratatzen ditu lekuko jendeak peridirena? Ba, ba, Gehien bat da e, esaten dena tratamendu paleatiboa, baino piska gehiago. E, e, Esa gea geha ba, hidratazio pilo batean, ez e, beste kaitasun bat hartzea, bai, antibiotik, bai antibiotikoak ematen dizkiugu, baita tratamendu e, malariarentzako eta saiatzen dira ba nutzio aldetik ondo egotea, e, bere gorputza alden hoberen egotia da gure helburua eta horrela beraie daute posibilitate bat e, ba, ebolaren alka e, jokatzeko. Tratamendu zentroak bat zirela uh, reiten zinuen, nahiara amantzan MSF nola antolatua da? Eritasun horren kontrabogokatzeko badira tratamendu horiek, eta gero uh, nola egituratua da MSF uh, lekuan berian, tokian berian? MSF alde batetik gaude lan askoiten e, tratamendu aldetik eta zentro hauek e, aurrera eramaten, baino ebaita ba... E, Esaten dena aurritzat bezala, dala ba, kampuan dauden kasuak e, e, segimentua ematen, egiten e, ari gara formazio pilo bat, e, bueno, e, ilta gero e, zindia ba, kulturalki normalian egiten den... E, e, Garbiketak eta horrela saietzen ba, bueno, digean eh hori mozten eta tratamendu e, berezi bat ematen hori e, egin baino len eskutsatzeko familia eta e, za, jende gertu dagoen gentia. Eipatzen zi noun heri baten hartatzeko ura behar zela, al haundiak berdiraz eri baten hartatzeko Bai, hori da. E, tratamenduak esberdin, garbitz e, modua esberdina da, e, momentu horretan ni hilzerakoan, e, ba virusa e, dago o, o, oso oso goi eh oso asualtua da eh virusa gorputzan, inkultzatu e, dezake jendia oso azkar, eh da momentu basaianekoa, e. Oso i bebil behar gea ba, kontu handekin eta, eta hori da baita gure helburu bat. Zer dira zailtasun handienak anelan egiten delarik? <laughs> ba alde batetik leku guztitan ez dagoela jendea e, prepatuta, e, Nibelak ez kezbia ingaltuak, medikoak ez daude ba Ez daukat hemen daukaten preparazioa, beste atletik e, material guztia faltatzen dira eta esaten deguna precauziones universales e, edo ba, ba faltatzen dira. E, guk hemen ez dugu buruan esartzen ba, eusasun zentru batian eusokitzea e, guante edo edo maskarilla bat edo eta han nadibidez ba hori normalian ez daude eta faltatzen dira ura leku askotan ez dago Eta horrelako gauza ba, asko e, zaitasun bueno, zai, zai, zai asko ematen digu ba, ebola e, kontrolatzeko. Zu bezala eritasun kontaktuan lan egiten duten pertsolen dako kutsatzeko ahizku bat ere bada? Bai, hori ezin dugu, aztu, bai. Eta nola bizitzen dabe arrisku horrekin? Bueno, zaiatzen saiatzen gea beti daukagun norma guztiak e, bete, e, kontu askukin jin hasten gea eta gehien bat mm, e, jantzia kentzen ditugu, daukagu gure zenbat zenbat dezakegun barruan eta nahiko estriktorea horrekin. Ez eh bizkat mm, mm, jisteko arrisku hori, baina bueno, beti daukazu hori buruan eta ona da bestaldetik alertegotea. EME es zira, eta jan, nola iraganda uh, elkar lana kontaktua gobernuekin lan egiteko, izan dadin Ginea, Kongo edo Malin parte hartzia importanta da gobernuena? Bueno, bai, egia esan da, gaur egun e, mm, naiko nadia relazioak eta ba, denak elkarrekin ari gea lanian, bai e, mm, OMS, e, baita eta gobernuak, e, beste, beste ONG-ak, e, Nikuzte gaur egun denak hasi gala horre multzakaz tal debat egiten eta denak batea joeten e, hau bukatzeko baina bueno falta da eh En gehien bat eh, kanpoko gobernutik eh, bai Europa, bai eh, Estados Unidos edo beste lekuetatik Hore indikan ba, ez, ez dira iritzi behar diren lagun guztiak e, nazioarte, da, guzti. be, Nazioarteko gobernoen ganik laguntza gutxi dela diozu Nola bizitzen da hori terrenuan, txenditzen da baztertua bezala? ba orainikan bai gaude zenbat nirabete behartzilabete eh deika e, ezin degula geio eh hau gorakadi joala eta dala ba, denen e, denen preocupazioa eta eta gainditumiag degula dala Zalut publika esaten duguna erderaz edo e, e, gaitasuna eta denajun behar gehala baino gaur egun orain, orain dik ez dia lagun guztiak iritzia. Zidia pixkat egia esan da, baino ez gera iritzi e, denak urritzea. Zailtasunak badirela han egiten zinuen, eskas haundienak nondira jakinez nazioartearen ganik laguntza guti dela mementoko diozu, beste eskas haundiak likuan berian nun dira. Gehien bat da, eh, jendea, eh, bai dirua behar dela, baino gehien bat behar duguna eta behar dana han da, eh, jendia, eh, medikoak, erizainak, eh, eh, lan egiteko. Eh, Azkenian nian kasupillo bat dauzkagu, esan duzun bezala, badikoa, ba, zogei mila baino gehiago, eta zentuak oso ondia dia hanbarrua, eh, zauden nian, ba, ez da de, erzindezu egon ordu bat baino gehiago, eta bueno, ba, gaixo hauek e, dia gaixo oso, oso e, <coughs> egoera txarrakin, eta ba, denbora behar dute, beraiekin, eta zaila e, da, hori mugitzeko, eta beste aldetik, ba, organanzazio guztia, e, kontrolera mateko, no, kegondak kontaktuan, eta segimendua mateko, e, guzti hori epidemiologikoki, e, jende asko behar da, eta... Eta gaur egun ora indika nori piskat gaizkidi joa eta oso importantia da. E, beste esbalin badegu kontrolatzen kanpoan gertatzen ari dana, ba, ba ez dugu e, mugriztuko e, e, ebolaren espansi ba. Egan duzu um, baliabide humanoak uh, falta zirela, jende formatua piskat joaiteko, zu erizaina zira, egin duzu beraz uh, ara joaiteko autua, zark ekarri zaitu oktara? ba bueno ni aspaldinagola mediko Sin Fronterasekin lanian e, eta bueno ba, badik badakigu a, e, Afrika guztian daudela gaitasuna asko ba askotan astuta euskagun bezala eta beraiek ez laukatela irhurtzuak eta bueno ba Ebola lehenengo momentuan izan san zerbait ba lehenengo kasuekin ez genun usteain handi izango zenik baino interesgarria eh e, dakigunez e, beraiek zeudeten zeuden preparatutak e, lehenengo aldiz izan izan e, ginean e, zen lehenengo e, Ebola kasua inoiz ez, ez, ez, e, bai kongon bai bestelako e, ugandan egondia kasuak baino ginean lehengo aldia izan eta zeuden batez preparatutak e, ba Ebolaen aurka atzeko medidak edo Neurriak. Neurriak, bai. E, zirra leoan errialea da gehiinik hunkia ez? Gaur egun bai. E, Ze daupeneko misiak eukanditu zu? Ez berdinak, eh? egon naiz malnutruziarekin, Etiopian, Somalia refuziatuakin, egon nintza Republika Centroafrikanan ba, konflikto armado ezaten dana, e, Nigerren ba, ebaita malnutruziarekin, e, bueno, Indian ebaita, e... Bolibian txagasekin, pizkatez berdina, eta bueno, ba, gaitasun horiek e, ez dira hemen ez, ez ditugula ikusten, baino anjendeaile egiten ari da horrega itxik. Eta ebolaren e, kasura behiz ginez, e, kasu gutxi batzu, e, arere, togidira beraz hemen de baldeko egialdea e, jaren dugu. Hala ere, bada, e, Edatzeko igiskoa edo hemen ah, alako balea bediak badira, nun ah, ez Afrikako egora ezagutuko? Panik ez detuzte hemen daukagun sistemaekin eta eh, baialde batetik eh, daukagun eh, eh, hospitalak eta eh, eh, oso nadia eh, daukate denetatik, eh, eta nahiko zaila da... Eh, Esateatzea, bai norm, dena leku buztietan bezala, ba, bueno, e, segun hola etortzen dian jendea, eta segin ikutxaduran nivela, baino beste aldetik epidemiologi epidemiologiak bi <laughs> eh guben den daukagun sistema e, alerta bezala eta kontrola emateko eta abar oso oso na gaina bat iristen balin bada ba erresada segimentua egin norekin egondan nun egondan eta bar e, gaur gaurren oso zaila da eslagola bat asko delako eta eta gainea ez dago horrelako sistemak eh egindak Nahiara mantzan arez, el garrak urtu behin urte bukaerako pestak lagunekin eta familiarekin pasatu dituzkezu. Uh, ala ere, laster berriz joiteko gogoa edo beharra baduzu? Bai, bai, bai, egia da alatorren aztian zirra leonara nioa. Norata? Eta, bueno, zirra leonara, bai, fritaun. Eta berriz ebolaren kasuarekin lan egiteko? Bai. Bai. Ongi da Naiara Mantzanarez. Eskertuko zeitugu zure likukotasuna emanik ojitarasis mugarigabeko medikoak kalkan tarentsatar disele lairez eina sirela eta egon zirela hiru errialdeetanor Ginea, Kongo eta malin eta Emularen kontra burokatzen laguntzeko. Miresker Naiara Mantzanarez. Miresker sei. Ahor.